Apocalipsa lui Ioan, capitolul 11 Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curte de afara templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Sfânta Cetate patruzeci și de luni. Voi da celor doi marturii ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslin și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umble cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vorboi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt.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 În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său, și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, atotputernice! care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău mic și mari, și să prepădești, pe cei ce prepădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare.